او بل ذاك رب المشتق والمغرب لا اله الا هوا فتخذوه هو وکیلا ناغین مراد جنس مراد دی دره والا خبری سید رب المشارق و رب المغارب هم سیدی رب المشتقین رب المغربین هم سیدی رب المشتق والمغرب هم سیدی جنس مراد ان اِنَّا زِيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ منګه خښتا کړی دی اسمان او دنیا چنز دې د زما کتاب چ دې دې د زما کتاب دنیا څه څه غبا د مو نست عدوانودي کړي لکفوز لا چري حسنا چې څنګه وزن دی فوزلا چې څنګه وزن دی نه با څه وزن اولیدن جدیدی دنیا ته پسم خیرسته کړي دي داب زینت په زینت نه پوره متعلق پیږي بزینت نه کواکب دانونو قوت نه دی په بدل د تضمین کړي بزینت دمه غایسته کړي دي فخا فخا اس الکواکب منګا خښ تا کړی اسمان د دنیا په زینتو یعنی په کواکبو دا کواکب په ترکیب کې سوا کې شوې دا د زینت نه بدل دی. دا د زینت نه چيرينو بدل دي کنه منګا خښ تا اسمان د دنیا په زینتو چې عین کواکب دي صحیح نه دا بدل شو کنه چې یعنی په کواکبو کواكب په دستورې په ګیر نو کدا په دیس مان کې دی او کله په اسمان کې دی خو خاص ده ده ددق او بال وحبذ دا اسمان د دنیا چری مونږه ساتلې دي دا حفظن مپولم تط دې د پیله محظور ته پاره وحفزناه حفظن اریبزن ادي مونږه ساتلې دي پساتل سرامن کل شیطوانم ماریدو د ار شیطان سرکشن دینم ساتلی دی چې ګینده پرشتو خبرو تو وکړي او الله په کويو چلا ایسمعون اصل کلا ی صد سمعون دی رازین تشویر او تی کی رازین دشات آتی شویر د سین پر سین ټول دی لا يسمعون دو یو وګڼه تا کې کوي کی دا معنا دځې الملئل انا اګه عالم بالا ته یعنی پرښتوه ته په دې کې اګه ملئ اعلی او اګه مرتب په دې اګه ملہ جماعت الانا. چ پورته دی د مکان په اعتبار او د مرتبه په اعتبارو هر اعتبار پورته دا لا يسمعون د حفاظت تلاندې کنده دی ها دا په حفاظت کې دی ادان ان کې من کل جانب او دا په حفاظت کې دی دا د حفاظت کې داخل دی ویو خذفون د بیشتری شي قد په پشتوره ته وي بی وشتلی شي دها چکم دینو کې استور او دا بیا درې دا یو د من کل جانب دا د د دنیا دی د شهادت وینو د پاس بی وشتلی شي د هر جانبنا من کل جوانب د هر جانب د اسمان ندی وشتلی شي پښتو پښو خو خوغو باندې بل ذکر راغلی یعنی پلمبو دسو دستورو ادو حورن ولی منصوب دی دا مفلی ہو دی دو حورن دپاره دپارا دو, دو حورن توردن دپارا دلرکولو دشلو چه درق زیلی دی منگ شلو او پا خیرت که ولهم عذاب واسوی او پا خیرت که رجوی دپارا عذاب دی دائیمی واسبی دکی دسته دائم تا ولحد دی نواسبه مخک صلی الله سما پارکه تی الله په کوئی الا من خطف فالخط بتا فاد به شهام ثاقب د دې ترجمه کې وره خطف الخط بګي چر او تښتې اغه کلمه چې کومه داوري دلی دا د پرشتو نا پاغلا سره صاحب کنه لی د ټوله ترجمه د لفظ د لفظ ترجمه د توڅوجه د محاورې د سو دا نه خطې معنا دی الا من مگر اغه شیطان خطيفل خطفتا چ دې را و شو کوي راو, راو تختي الخد پتہ اغه ما چې اورې دلې دا د ملایکو نا په غلا سره الله باندې وته غوکه خو درې ولې پټي غوکه خو درې کړ نه په اتبعهو شهابن ثاقب نو پې وسته شي په د پسي ور شي په د پسي شهاب لنبا ساقب او چمکدار رماکون کی ابا دې حضرات دوی چې دلته کې ساقب پمانه دې سورې کول دی یې کې دی. ساقب ذ صحابای سکمون دې سورې کول توي بس راځه منګه د منطق ته چې زمونه چې وی کنن وی چرې انیابول اغوان دی اغوال جمع د قول دن استادانو په وېچ غول بلا تاوي نم پکانه نموږي چې دا بلا سه شي دي د دې په حقیقت نه پیوږي واسم زوتو اوبو نور د دې په حقیقت نه پیو دوه تازه په تفصیل تپاسی ورو کې خپله په فکر هغه دا شوږي چې داس شیطان چې دې کانه چې دل ته غو کې دي نه په دې د کې پنن ب باندې ولې یا خو دیو تختی او یا چې کله پیو لګی چې غننه په لګی دلو کې علما وې چې شو خبرې یا خداره چې سوری کې بس مړی کې یا په اور لګی اور پیو لګی دښی نو هیڅ نه او درې مخبردار چې دماغ ور خراب کی شه دی کله په دغه لږه باندې ولنګي د دماغ خراب شي اپی از مکه ترا کشی بلا دیو دا قبل آدھا دا حقیقت تا بلا دیجی پی جی کذا قالا کل تمام مفسرین تاقا خبرہ کرد پا دی پی شو بلا سا شین بلا دا قشری بس تب تحیب یا رود یا فری یا لو یا قیدد اسلام چا عقیدت توحید دی و فاغید دلائل قائم شو دین رسول د لوی حقیقی بیان دی شایغه عقیدا صدا هغه چکم دی اسبات تعقیدی د اخرت تی او اسبات تعقیدی د باس بعد الموت تی د لویه مسالته المات استوی لویه مسالې د دین درې دی دا د شویوبله پته درې ما اسمان ترې سالت نه پسته تهیم طلب د خبرو کا استطاعت سوی طلب خبر ته وي جاءهما شد خلقا جاءیدوی دیر جاتی او سختی زیاتی خلق سختی د جہد ته پیدائشنا د جہد ته پیدائش نہ دیر سختی اممن خلقما او که ا غشوک چې موږ پیدا کړی دي آسمان دي زمکي دي غرونه دي ا دا لري سختي او دې خودونه سخت نه او شرده دي نا چې موږ کوم پیدا کړی دي آسمان زمکی دا منی خدا پیدا دی. دا؟ نو او زمکي او غرونه دادي مني کوي چې خدای پیدا کړی ټک ده نو اننا او دې خودونه چې ارګل تدامني چته وې اے کافرہ چې د خدای قدرت په اسمان شتا پزمک شتا په غرو نشتا د انسان په دې پیدائش میں څنګه قدرت نشتا دا خو کمزور دی دا ورکوټ ایم دی زئی پم دی اودته و اسمان پیدا کړی دی پیدا کړی دا غرو پیدا کړی دی منتظم د دې تمه عالم دی او انسان ورکوټ غون دي دا قبر نه نشم را پاسولی دا خو ګردیر نه بین سپه خبره ده الله په کوئی چدغه مني ای زالیم او دان مني ملموشه چا زدی کافلی اهوم شد خلکان ایت دې دې شخصي په پیدائش کې ام من خلقني ا زمون یو ښстаўو خبروخه ان خلقنا هم موږ دې پیدا کړی دي من تعین اللازم دا لازم په اصل کې لازم دی اغه ما نغه مم په باور در شوي زکه دوال حرف شپه وي دوال د حروف شپه ویو نه دي موږ دوی پیدا کړی دي دا غ خټې سلیخنا کېنا سلیخنا کفه جنې چې تاسو پلاس پورین خلی پلاس پورین خلی ا د ته چې پلاس پورین خلی تکه چې نو لازم ندی مددی نګور چې د کوم شینه نو د حیولا د چې نو دا مضبوط دی که کمزور دی کمزور دی ته حیولا یې د نو د کمزور دی نو دی نو چې مسلمانې نه پستر ته هم ته تل د خبرو کا د منکرینو د باس بعد له موت نه ماده زمری به تر اجازه کړو کنه نو چې هر کله دا پیدا کول شما او دا مې پیدا کړي جنو داتا سورا دا وړ وړ و جنو نه دا کمزوري نشم پیدا کولی زمونږ یو استاد د موریدې والله حالم څنګه به دا خبره پدې ده کې کولی جی چپستپتهم ته تلب ده خبر وکړي ظالمانو نه شاید د وی ډېر سختی په پیدایښت کې اګه چې مونږه پیدا کړې دي وګوره اسمان او زمکه دامه پیدا کړې دي او وی غرور نه کوي انسان او ته بیا غرور کوي آتا کې مادر تکبر بنشته دي هغه بده خبره کوله دا ترجمه دې ته دا چې لوونه چې تکبر ما د پتا کې نشتا او په دې کې د اسمانو ما پیدا کړې دی او وی غریبانان تکبر نکي یوتی کې ان چه مانادار ده نام زبردست پله کې راکنه دا مې او استاد نو وريدي الله پاکوي کې بل عجبت بلکې ته تعجب کې تکذیب د بیتا و عقیذت تعجب خبر خموکا کړ زکه چې تا تکذیب کېو د تکې د غمنی تعجب خبر نه ده لیکن ویسخروا ابيستاپه یکه د پروتوکې کې ځاسی نه یکه ده اجا الہم واحد ان هاذا لشیء عجاب کدا څنګه دی بیا غ مختلف خدایات درې سووش په ته خدایات یو خدای کو نا خدای راځي په خبره نه نه دې پوری بوقي کوي او یې زاجوکي او ورکل چې دوی تنسیته کړی شي ملای یشکرو نه قبلي او یې زاره او آیه تن آیه تن ارکل چې دوی ویني یو مسل تو مثل ان مثلا انشقاق القمر تکتا نستخ است ی یستس خیرون له پاره پوره مسخری کغه پوره ټوکې او وقالو وی و دې د ما تعتوی کنه چې د فستبتهم دروستو سدي اسما تا اكيدې د بحث پدل موټې عادی وی چه اذا وقالو جه ان هذا نذرا قرنزم الا سحر موبین مګر جادو دی خکاره اما تا یې چې په ناځیم ته جادو ولې وی یاد لرئ ای ازامتنا هر کله چې موږ شو او وکننا ترابن او موږ خاور شو د سره خاور شو او ای زاما نه وډو کې بوشید شو ا اننا لمبعوشون ای بیا موږ را پاسو لشو جمدیدا قبرونا او ابا او نلو ولون او په لونه پخوانی نه دانی شکې دي قلت ورو حضرت وایي او تبعسون انتم باباو تاسو ستا سپلرمله اوه انتم داخلون و انتم ذلیلون و سواغرون او تاسو به ذلیلې په وخته باس کې ډیر به ذلیلې په ذلت سره بتاسو دا چې په مخونو برماني کنه دا. او دا قیامت الله وی ما تکران دی ف انما هی قیامت چه دی زجرتون واحدتون دا چه دی نوګه کس دی आवाज دی یاو بس یو आवाज دی چتا سون بعد پش با پشپیلې کې با غواص کئ پس صخرة بیت المقدس پوځیږي مایو ووالدی دی نا आवाज دی پوکېلی نو فاذا هم یوم زورو ناگنه دا خلق بگوری چې ما زایو پالو بهم چه مانگسر باوت سکی گی او قالو او چکلی وی نی کنا آنو بس پیگی پخپل با اقرارو کی خان چه وی وی نی پخپلو سترگو او قال دیو چه یاو ایلا نا ما تا تبارو بی ری چه لاویل مزدر دیلا فیل لہو دا سه مزدر دی چه پیل نل لری باسی دیم کی پیل بی مزدر نل لری او قام لود چې ل کمم دینو کې ک د منګ کم بخت یو مدين داخوررض د دا جزا د عملو د یو من یو مو جذا او ح نپ الله ب و ح یو الفصل دا روز د پصل ده قیامت د الفصل مل پصل وي بل نوې شو د قیمت یو مل پصل پایګه writ مونږ نه راغلي دا مې فصل او توګه وی چې په دې په دې کې به په شي په مابېن د مخلوقاتو کې الزی اغرزو كنتم هی تکذبون چې تاسو داګه تکذیب کو نه اپکزبون هاذا دا تاسو چې دا کوم روزوی نه نه دروغ دروغ ده کریستیا اوتویہ اورشر الذین دا خطاب چې کم دی ملائکه ته دیږي او د دې ځینې چکم دی بازي اخوالو د قیامت بیانيږي چې دې سختي ده پکې په یګې دادرې مو مساله څوروشو اخوال د قیامت بیانيږي او ور سره ور سره امکانه قیامت هم بیانيږي چې قیامت ممکن دي منتنې ندي نللا پکوې چې اوصو الذین راجه مکه انگسان پرشتو ته بویشي چې ظالماندی و ازواجهم معا ازواجهم او پونه د ما عالی تا سو حشرو که او راجمه که کسان چه ظالمان دی او ظالمان نو مرد مشران دی چه سیدان دی بکو پر کی او سرداران دي او ازواج هم او هم مشرب ددوی او ما اغ خدایان کانو یعبدون چه بی بی عبادت کو سیوا دا خداینا چنن ور تداغی بی بسی مالو مشی اغه بے بصر دی بے طاقت دی د خدای لایق ندی فاروق اعظم نریو تراغ دی چې اوح سر الذین ظلموا و ازواجهم دمانه را چې پیګی چې شرابی به د شرابی سر په یو زنجیر تل لشي او دت کاننګي سټخور د سټخور سره زناکار د زناکار سره د عزت په پسې هر یو د ګنا چې په او په کې کم شری شریک تي هغه بده د سریو دي حشل کیږي او په یو زنجیر کې بدوال تللی شي دا مال راځي دغه څه ده په پسې کبالفي ده سره پاسک ده پاسک سره پاجر ده پاجر سره ځانی ده ځانی سره شراب خور ده شراب خور سره سټ خور برابر کې الٰشرات الجحیم لا بد جہنم ته برابر کای اي نو پټي غونديو وقفوهم وقفو څه څه غدا نامر څه غدا بيګي ايفو واخات وقفو د امر څه غدا وې دروي ان هم مسعولون د دیني او پټي غوندي ته پوش کېږي د اعمال نامرو د یکی دی د دې تي او تاسو کی او بیا د الله تر په ارشاد لاشي چما لکم لا تناصرو سړي تاسو لچوبل انداد نه کوئ ولی په دنیا کې خوم یو بل سره انداد کوو انن یو بل سره انداد نه کوئ اته انداد زس دا دا وڅتې انداد کوئ شي الله په کوئی نه ان دبله بل هم اليوم هغه څه د قران رجيم په اړه لیدې یو ملتوب دا د دا ابلاع و سرائر وز د مامل جدا دا بل هم لی او بلکه دوی نن وزو مستسلمون پیگه سری تابیدار دي پیگه او سرخکتای مستسلمون دا مارا چا سرون اخکتا کری دی ننی تابیداری جی رب کپ دیر امان دی خدای چطر حمو کی دا خدای پاک وزا منگ پش په دې پی وی زمونږه فلګه خبره باندې دغه زو پرې کا خبره باندې خوشاله کیږو نجیا الله شکر ذات ته واخمر بادو پیجی اورا متوجيب شيبازي بادې کافر بلا متوجي شي په باسو باندې لکه کشران او مشران له کومه جګړه د دې را روانه ده د دې دا جګړه په پرځ د قیامت وروچې د ابو جهل بل اَخْمَلُ النَّبِيِّنَ <تصحان> صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَتَابِعِينَ بِدَاعُ بُجَاحَ حَتَّى الْتَبَتِنِي يَرِيدِ الْجِي نَتَقُتْ يَرِيدِ الْجِي دا جګړې ډېرې وکړې واخمل بعضهم او را متوجيب شي بعضې په بعضو يتساءلون يتلاوَمون دي دې کې يتساءلون دې په معنا دلې یا تلاوَمون او يتخاسمون یو بل سره به جګړې رابې نګړي تاسو ګمړا کړئ ماته په دې تر باندې ما جبر کړی دی څوک بخلګم شي تا کیسه ده چې اوبو ته تا زغم برکړی د نانا ما هه ته مجبور کړی نه خپل په دعوت می در کړی دی او طالب دی کړی نو سب پکې راځه چې ټول سره به مار کړی دا کیسه ده ټولې خبره د خوږه په مخ کې چېږي کې کانه ټولې رښتیا خبري دي قال ان ذي بووي دا دا جمله مستانه پدہ او اخبل ماده علماء باوین یتسائلون د دقت سره د دې بیان دې کنا دې د ټکي جمله بیان قانون و بځا کې ابنا مرتبه کسان چې کشران دي دې تا اتباو ی طالبان دامت ووی نو ته بووی مشرانو سردارانو ته بووی چې انکم بشکتا چې چې سردارانو كنت متاسو تاتونا فی دنیا چې تاسو راتلې منت په دنیا کې ان الیمین او دسمه نه د تر رب تقسمنا قسم بمرا تکو هلته یمین قسم ته وای او بل او یمین قوت تم وای اې دی خیدس ته یمین زکه وای چې په دکه قوت پنهشتره غسلاست ازيان تی بنا برغالب بنا برغالب زکه وای چې د پېسلی ګورې پکه شلات کې جوړ دی نقشه دی او نو كنتن تاتوننا تاسو مونږ ته راتلئ اني اليمين په قوت صح په قوت راتلته بهږي پجبور پجبور قال واکو چې خبرم قرط رجبرم نه دې کړي بل لم تكونو بوتا ہوئی چنوی تانسو پا مسلمانان بو تو وي جننه واتان سو مؤمنين په خپل مسلمانان همګه پتا جبر نه دې کړي مما كان دعوتم درکڑی دی نو تسبیف شتا دی او جبر نشتا دی تیک او ما نو زمان د پارا پتانسو بانی من سلطان پیگه سقال او جبر سداسو مجبر کری ای پا کبر بل کنتم قوم انتواغین بل کتانسو اے یا قوم گمرا پخفلا دکا زمان پشان نو دا مشران بکشران توی چپا حق کان لینا قول رب پیگه قول ربنا او ثابت شوا پمانگا علینا جمیعا پمانگا طول کم اشران دیو که اکش اشران دی قول ربنا پیگی آغا گفتار دا پروردگار دا منگا کم گفتار چلا امل ان جہنم من الجنت والناس اجمعین او اننا لذائقون یقینان منگا سکون کی دا عذابیو او پا غویناکم مګ تاسو ګمراک لئ یعنی صرف خو... خوده یعنی ګمراک لئ انسان څه ده ګمراهه سبب شو انسان څه ده سبب شو باقی چې کوم ده کنه جبر هم نه دی اصل کې د دې مقصود په نه کې شره نه ده جبر ده ا ته تسبیح ور نه ټکې خو قابلیت ته کې ثابتې تاسو ګمراک لئ یعنی انسان څه ده سبب شو انورجه برنښت اناکون ناغاوین یقیناً موږ څو گمراهانو په دې ته باور نه پرسر الله وی چې په انهم یومئذین وی به په تقورز باندې چې لن عذاب د عذاب کې مشتاریکون بی بشریکی ولی په دنیا کې چې کم دې په قوایت کې شریکون په دنیا کې په ستر کې شي شریکو د په خیرت کې با پا څو فساد کې شریک او کنا او اننا کذالک نفل بالمجرمین مګه دخرهږي په کو کول کسانو سره میجو کو په مجرمانو باندې کاله وخت یو کو غیر دي اته ولي انهم کان ودا اهل مکه زاقیل لهم چې تبویشو چلا اله الا الله جنشتر معبود بر حق شوه باندې خداینا یستغفرو نو دوی تکبر کو د اخرار د دې کلمې او د تصدیق د دې کلمې د دې تصدیقو او د دې د اکرم نه سقاوین کارې کوه فقشه دی او یقولون نو د انکار علی توحید شو د منکار ان او یقولون او دوی په وی چې انکار د رسالت نا ا ان لطارق ایا منګه پرې خو دون کیو تارقو علی حدنا پرې کیو عبادت تخفل خدایانو لشاعر مجنون لی قول شاعر مجنون د وجد بینا دیو شاعر دیوانا یو شاعر دیواندی دد دبینا دوجل دي منګه چکم دینو کی کسو عبادت تخپل خدایانو کړی دو کلا وحشا نچت کی دیشي الله کوئی چی دیوانا وئی ها شاعر وتا وئی نجی د په یو داسې کلمه باندې راتکړې دي چې ټول پیغمبران هم متفق دي دا څنګه دی وانه له هغه شی روړې دي چې اډبور او باقي چې ابراهيم عليه السلام تاسو باندې کنه باندې ها هغه چې کوم شی روړې قدم روړې دي ناګه تلې نو وایه نو دته چېلې ونی وایه نو معلومه دا په دلیل وایه کدا په تعصب وایه تاګه شي دا وو څه زبردست استعانت خدایوکو بلجا نه ونه نديجي بلکې راڅخه کړې ده په حق مانې چې کلمت طیبه ده اوشهدکلمرسلین او د تصدیق د نورو پیغمبرانو کړې ده په حق کلمکه چلا اله الا الله په حق کلمکه د نورو پیغمبرانو تصدیق کړې ده یو لڅلې ده پیغمبران په دې کلمہ راغلي په دې پیوږي ا احمد الله الرحمت والال <سؤال> وی دا په پښوارو څخه کوم دی کنه ادا کلمه به په یو لاکھ شلیر زره کرته وی وی دا به قادری وصل کې ور دي په ذکر به کو قادری والو قادری مبارک والو اوی دا به وی نو چاو ته وی چې شاګردانو طالبانو او غیره وی چې دا ولی وی چې دی به نو لاکھ شلیر زره پیغمبران داږي دځب چې دا ار پیغمبر پکې سوچي اږي زه نه چټول معنا هیڅ علي شي نداسه کلمه دي هغه په دې رغه کې چې دنه 10 ورځې کې دې 20 حضرت مبارک فرمایي دي چې تاسو به دې کې سلوور کول نه کوي پر رمضان کې په دې ډول کوم نداسې دي چې دا غي نه ستاسو خلاتي نشتا دوی ته غو نه داسې چې په غي بخښه راکې اګل به کول کم کم دي استغفار او ختیدل باش او درې جدينو کلماتو یي بړې روایت او بل چي کنه د خدای نه جنت او خل د دوزخ نه مار اوخل دا سلو خبر دا پدېره چې دا کلمت چې دا کنه چې شړې د ستدان له یو برابر کې دا یو زرو یا مور بل لا مداهرو چت چري په کې ول مو د لیکريتي چابیا یو شړې جهنم کې پروتي ام پدې کلماتو چې به معنی خدای رو د جهنم نه نډه کې کمال ده خلا اله الا الله یستدبرون نزه کمارته ویچ جا امل حق ویږي وی احمد علی دره حری رحمت الله له به چې تدزک کذونه وین چې وسد د کل مرسلین دغه د کلمه کې د طول پیغمبرانو تصدیق کړی لونه تلیر زرا ابا ویته لوی نی نواه د تووین معلوم شته دا حاله خبره حضرت کم ټګینې دې ورې شوې ویدا <سؤال> دی وانه دي چې یانبا بے شک تا سوچې ځکه چې تاسو دا عقل به سوقي انکم ابو جہان ته وی چې ته به یې نو چرص الله عقل او انکم بے شک تا سوچې لذا یقول عذاب الی تاسو دا عذاب درنا کو خبر علماء دا لیکلي دي دی. چديږي کې د غيبت نا التفات شو مخاطب تا دا وري شو د پار د زهار د کماني غضب پدي د پړ د زهار د کمار غضب پدي یعنی دا التفات چوي دي په کلام کې خدای پاک وایي او تاسو د ورځې د نشې در کوی الا ما الا جدا اما مگر جدا د هغه عمل کوم ته عملو چې کم کړی دي ها الا عباد الله المخلصين مگر بندگان زمما مخلصين دیګي او خاص مقبول بندگان هغه د دینه بچتي او یسدی او وی له الله لوی لوی چکه مده سببونه ورکای ری جان د دې بچی کړي او الله په کوئی چلا اولای ک مبتدا دي او د دې اولای کې یو سو خبر راغلی دي تقریبا سلو خبر اولای ک دا مخلصین چدي برگذیدہ بندېکان د خدای چدي خاص مقبولان بندگان د خدای چری نو اولای دا د مقبول بندېگان لهم رزقن دې ته پر رزق دې معلوم رزق معلوم دي چې بکرتم و عشيا نکړه غليو او ولهم فيها رزقهم بکرتم و عشيا لقد معلوم انذا چې بکرو پانس کې بوي دا یو خبر شو چې لههم رزقهم معلوم یو خبر ادا په واقعو د دې رزق نصدي دا دا رزقنا بدل دی بس را دیجی ولمو دا بیجی دی چه یو چکم دین ہوگی اکی پاکی حضا پاکی حض چکم دی دا تا تلزوز دا پا او مقصود په دیستر تغزی نی غزان نی. او بل دی قوت دی قوت دا پا را دا غزا بی پا ته که تا پا کوح نی رزق وارتا ورگلی رزق وارتا ورگلی دا در دی دویم خبر دا دی چه وهم مکرمون او دا, دا چې کم دینو کې که دا دی نیکانو او مخلصینو عزت پا قولی شیف پا نیامتون دا خدائی ادیس الورم خبر دی او اولائک فی جنات النعیم پیگئی ادویو پا جنتون دا میشوالی کی او علان سرورم متقابلین دانسر دی متقابلین علا نا سرورین ناغ علا سرورین پا متقابلین پر مطالق تی او پا تختونو بان دی بان یو بلتا مخامخی آمن سامن بای شابه با یو بلتا نرازی بلکه مخامخ بای ویزا کچا اغا کورسی چې دی کانا چی دی پا کم تخناش تی او دی دا بل جنتی سر خبری کئی پورا مداغ تراب ترو بی پیگی متقابلین نو یوتوان پا دی سلوم خبر دی چګر د وولي په شی په دی کا او کاسا غلو کیته وي چې شنه پکی وي که پکینی نو هغه ته بیا کاسن وي هغه ته بیا څوځه هغه ته ای نه وي دې ته کا سوي غره من ماین د اقا سنا د اغه شرابونه به جری په مختزم کې دا من چې دا به جری وي په مختزم لکه دا, مختز دا چې نه عبل دا ادا د چبيضه ا بيکي دا د کاسن بل صفته او تک کسبي شراب وي اشد بياظم من اللبن او لذته او لذیذ بمالمی خون باور کوي لشاربي سکين کو او په خلاف ته شراب وي دنیا نه هغه په وخته سقاقي کړی ته کې لذیذ دي کړی او الله په کوئی شداد ده جنت ما مللا چلاتی ها نشتره شراب او جنت کې غولن فساد د عقل چې عقل ته خراب شي او ولهم انها ينزفون ان نبذیزه دې جنت نا ابنا دې شراب او دې بجنا با ينزفون به خودتې یعنی نشگیږي با نشه په نړیږي په سر درد نه راځي او ویندهم قاسراتو ترپی اینو را دجی او وبي پن پنيزددي باندي بيغي خوري او جنكه قاسراتو ترپی حق تقور دون کې د نظر خپل دا د جمهور ترجمه دجی اه قاسراتو ترپی د جمهور ترجمه داندہ د دې په خپل نظر خدغه ورځي او داخپل غو نظر براکو تا کای په خاوندان ترڅ ته نظر ته او قاصرات ته وي کوتا کون کې ته وي جمد قاصرات دمونس غدا دې براکو ته کوون کې د خپل سترګو په خپل خاوندانو یعنی سر صرف خپل خاوندان متبغور یو بل چا تبه غوري ولی ولی زکتی دی پهلو خاوندان وباند عاشقانو دی دی وروبا دا وروبا بل مانا ده کدا پیدا دیو په عاشقانو باندې عربن اطرابن عاشقانه وی او داوی امزولی وی نو معلومه شو چې بیا چې کم دینه امزولی دی او زګی دی دا عاشق دی پر نو ورچته چته ګوري او ابن جوزی صاحب دې مقام کې چې لوی محدث کبیر دی آغای اوبل ترجمہ کرده دیجی دیر از دا پردستا آغا دا ترجمہ کرده دا اے شای پنیش دا دویبان باقا سران دا بسی دا بشکم دی بندوون کی دا نظر د خاون دی پا ځان او اوبل تا بنو گوئی تا مانا یعنی دا چی دیکا نا دا جنید جنت چی دا ندا بده ده خفل خاون دا نظر پا زان را غرده او دا خاون دا نظر پا زان طرف تا بنده وبل طرف ته منو گوری ولی ځکه چې ده ده خاون پا باندې د دی جنه پا شان کولی جنه پا جانت کلکده وی ناممکنه ده ندا غی نظر برا بنده دا دیر بلی قطر جمعه کرده ده بی انتحاب و بلاغتوانی ولانو تا دی پیش دوی شوړتي عنکبوټه روم بویدا سینګه خسر دامه شوړه خبره له میا خبری خبرې دا دمه نه خبرې درازاته ده کته تلویح خبرې کومه ده دا ورکوټه خبرې دا د میا دا د مدرسه ته چی دا نه دی دا مدرسه ته چی ادا د ډولوم دي دغه دی خبرې نکې کیږي به بنیا ده خبرې رېګر دا خبرې رېګر دي وإن لهم قاصرۃ التورث اذا دا ناخذهم دریشی مجی او فاس کنه زدرس کو مذا تا تاغه راټی خبرې کومه ورته وړو تر دان زیاد دی وته دلته تا تن چې بارشه ده 320 ویجی وإن لهم قاصرۃ او پنځ د دې باندې بسوی دا بنداون کې د نظری عین عین جمع عینادا عینا سمانه دا عینا مانه دادا اے درے قید پکی دی دا عین سچا گد جی جمع دا آئینہ دا پہ گئی توری غٹی خکول سترگی توری دی غٹی دی خکولی دی پہ گئی بازی انسان سترگی چکم دینو غٹی بی او توری بی خو کنا چسالی و تاگولی دیوی نو کنا داسی بی چو دا سترگی پمار ہو ویستی کسی سا بشون تا دے پہ بھی رازا آنو کولېوال په جزوري او خلاصې دادا چې کاننه ہونا داد جنت تا بیا ني شي بيدن مكنو دا اگې د شتور مرغدا میزمناته بيدن دا اگې د شتور مرغدا او مكنون چپټ شوي دا په پل وسر کې پټکړا او غبار وطن رسی غبار وطن رسی او منگه دا استادان نوری دلی دی چه پا دیش شتر کدا قانون دی چه دی دواگی آئی چه قیمتی چه دیش ما لی دلی دی جی کرا چا که باغی چه چه وطوی که ناغی که منگو لی دی جی او شتر مرغمو لی دلتا التحلی کری دی جی اگر بانی لی کری دی که داسی او حیوان پا مختزمکی وی په دنیا کې او په دې باغیچې کې ني نو موږ باغ ل پینسر بینمرو بېګې دا شتور مور کو ته ځکه وي دا خارښت و وخو چاندې هغه کنه شتور غون دې دي واغړ جوړې کنه نو دې دوا کې شي او چې کله دې د جاري نه پاسي په دې دې پتا څه دې چې جال اچي چاګه ته انسان درټ نري چیګي انسان و ته قتیم نشاګه دیتا او چې دې کله پاسی نو اکرم دا دواړه کې په یو په یو زر کې بل بل زر کې والی ساتله دا ته نه دا ځان سره وایي چې په یوه و خوان دي یو یو والی بلبل والی دا کرداشي وکړي دا دواړه یو والی دا ځان سره ګرځيږي نبي ته چرائش نو بیې کیږي نو دې باندې خبر نه لګي نو خبره او زه ما دا دادا چې دا دی شتور مرغ دا گے چې دا نو دا سپین دا او زړواله تمايله دا او دا رنگ د عرب په نش باندې بهتري رنگ دي چې سپینوالی سروواله تمايلي کې زړواله دا نو چې سو پیږي سپین نر نه زړواله تمايلي نو دا بین زبردست رنگ دي دا په میات درې چې کاننه نادا تشبيه په لون کې دا په شکل کې را ها دا په لونډ کې د شکل لټکلري غره شکل دا غیا د شتورمو پټی کمدې شکل یې خبيت ته رنګ ویایا نارنجي بس راضا دا خدای پاک وي دا, دا, دا مامل دی دا ما دا خدای دی د دې دمرګورو دا, دا بیان دی فاقبل فا مادهم راضا نرمه توجيب شي بازي جنتيان على بعدین انو رواج باندې تصاعد انشدایوبل نبه تطوس کیه لکه خو دنیا کې ریږي ریږي خو در ترافوسو مون غډیر ریږي چې دا جن په خپل کوخ خپل وینو خو زاد پیغمبر علی په برکت باندې باندې خدای رو استاد بدر صحابه کرام دا وی قال قائل منهم ابوی دا سده دا جمله مستانفدا بیان د تساؤل د کنه تساؤلوند تساؤل بیان دی کنه دی وګو یې وویونکي ربینہ مطلق کافر راضی اوواز ووی چې دا يهودا دي ښا یا نه دغه دا مطلق مسلمان مطلق مسلمان اوواز ووی چې نه دا يهودا دي قاب אבי تباوت کړي اوواز ووی چې نه د متقیا مسلمان دی متقیا کافر دعوا کوي راځه او بو یو ویون کی رفینا چه انہو کان لی چه تحقیق سر اوزا ما دا فارا و دنیا کے قرین یو ملگری یو صاحب خمونکر دباسو یو ملاقاتی پیجنی زما یو ملاقاتیو او رازا او یقولو دانگدن یقیدو یقیده خرابو چه ائنک لمن المصدقین ایا تو چې کوم دي درته دي کون کویلې په باس ای ایزامتنا هر کله چې موږ مړ شو وکوننا ترابن خور شو او ایزوامل ړږي شو اا اننا لم دینون نبياب موږ شي مدینون منا مجيون موږ ته جزا نه قال قائلن قال انه ابوي دع قائل هذا او يا په خدای په کوئی وي یره تاسو کار نه چې نظر په دې جهنم یو فټي واچوي ها نابالو وی یا دا غایو وی چهل انتم متوليون اے دا قائل بنور مرغول ته وی چې بس خو هم دلته دې جهنم باندې نظر واچو کانا هغه یو ته زمنګ څقال هغه رکی پوه جهنم باندې کې اماده څنډه چار په کړو ویره ویشا په تاسو دا د جهنن بیان نکوي چې ستا په جهنن مولګینې په واسطه وی جهنن په خداي کاپلو له یو کړې دي به مسلمانې مماته چښکناتي د مسلمانانو دي اوی سړکې بېډې ګډې تر کې ما کوه سړک ته تم پکې او کنه پداس ما ښه دی نا اور تویات وی حل انتم متولون تا شما سره یوزې نظر اچون کیې په اهل نارو اوی به زموږه څنګه زکه تا چې ورغې وو زموږه چې خو دا ساتلو په نظرم لاجو نو فتلا نو دې بسې براو خيږي وګغوري پپاز کل کود جنت کې علما دا تا کوي لا کل کې جنت وګورګرګه جنت ټوړ ثدي ادي بلا ني او راز نه فراهو نو دې ودا خپل ملاقات کیو ملګري وي ني په سوال جهنم بيږي پم سو تدامس د جهنم کی بیوې نشره فقیدا سے سرخیږي مو قالا دا ورته وی چې تلہ د مسلمان د کافر ته وی ای زمان برګریا تلہ زمان په خدايا قسمي چې ان کې تا تحقیق سرت نځ ان مخفف بنه مسقل دی چې تحقیق دی وي لتر دین چې تا حاله کوي د خپل دان سره نه او لا کلمت ربي اګه چرته ول غنانيو متوربي اګه چرته نبی نعمت ته پرول دي غا او په اسمت امام در رسول الله تبي دړي او حضرت مبارک په نبی راغلي لکه هغه دغه راغره سو ها وا ابن حجر هغه دغه یمن باچي پر خو دل او پر رسول الله پر راغې بېځې او يمن ملل منل دي واغشتلا او مسعد ابن عمر راول دي د علماء لیکري دي چې د زربختو جامع با اوس تی وي د زربختو جامع هغه دي دومره نازولیو چې ده په اسماني شورو او د زربختو جامع به اوس یو غلام به د نخي طرف ته روانو بلګس طرف ته بل مخ ته دمر دمر مرتبه د الله ورکړې په دنیا کې دمر مرتبه او رسول الله تعالی په سره هرڅه به خدای له بیا چې د 10 راته د یوره دوه مه حضرت مبارک مشهبونه مېرو بلی ده نه ده باندې یو صادرو نه پاګي ټوټی لګې دې لې وي نه یو تر په پېپټ بل تر په ښکارو چې بل تر په پېپټ کوو بل ښکارو ګټه وکړه قسم دې چې ګټه تاخې ته بس را دیو بس حضرت اعلی صوت کو خړکا مې هغه زالمان ټول خړته نو اختر وی هغه زای کی دلبر چی چریت وی وردی د جگنت کی چی چریت اختر وی آغزای کی دل بر چی چرتوی ورزید دیدن تگی کوسر چی چرتوی دا دا چی دیکن دا موسیٰ بن عمر او دا اکابر مبارک د حضرت مبارک د دیدار تگیون پاس کوسر ترال دا دا کامیاب پر جنہا بس من خودا کا مقاملشت خودو نا خزیکار دی اہاں حضرت رسول الله مبارک فرمایلی دی چې زمما امت پدا شي وی چې نیم دې دلی او نو زمما په لیدو کې به مال او جان ځوان ورکوول ته تیاری نه دی ته مونږه اړيو تهیلو کدا سنت به کې او چې رسول الله وی چې کله رسول الله وی چې زمما داسې اخر امت پر راشي چا وی به چې مونږه حضرت لیدلی وینو زه په مال او جان ځوان ورکوول ته تیاریم چې دا ورکه او حضرت یو وری وینم دینیا کې نه دې ته کومه ارجو ته یې وکړاس نه دی تیار یې ته ته نه ها جی دې حدیث کراغلی دا خدای په خدای قسم اجازه ته د مال او جان او د بچی ټول ور کوم چې رسول الله یو واری وینم بس بس ارسه ور کوم نن تا روز باندې دې مرګم بی دا حدیث دا حدیث خان دا حدیث شاته درې ګوره دا حدیث ځدما په یو واری لیدو باندې بد دي د ارش قربانې ته تیاری ومن غوا کله ته تیاری د آیات درته حدیث باندې مانو ساته ها نازان سره کتابچا کې وړي ک چې رسول الله دا سویل دي او زده ته تیار دی نازان سره کتابچا کې وړي کا د مالک دې خپل نن څر ادا ولي کتابچا کې چې رسول الله دا حدیث دي زه او تبې کولته تیارې چې اګه د او کړه الحمدلله جلال نو غور وکړه ولولانه یم تر بی که چرت نیمت ته پروردی کا د مانوی نو كنت من المحذرین نو زبوی د حاضر شو دون تاسو را پورت که دا ک نیمت ته یو مار رسول الله تعالی اسنه ور کړی هم ویر تکړه خبر ماده پرو کړ کنګه الکه زخه بیا خبر نکم کنو دې پرمو کړ کنه مار رسول الله تعالی سور ک کنه او ما اپمان نحب میتین نو ادا ست دي ته استفهامي ا دا تلذذ د فارس استفهام دي اپمانه نه نو یو مونګه ملکی بمعذبين او نې مونږه چې کوم دی نستو بمعذبين چې عذاب راځي الله پاک رب الجلال فرمایي چې واقع د جنت ذکر چوشو ان دا منه سورته رحمان کې وی نی هي د ذکر په سورته رحمان او واقع کې وی نه فا بلو تبلو وین هرط کې مواقع شي واه ان هاذا تاقیق سرا دا چې کوم دی مشکور نعمتنا له العظيم دا كاميابي دي ديرلوي ويرا لمثل هذا من تحصيل مثل هذا لا بارد حاصله ولو ده مثل دا نعمته فليعمل العاملون عمل ديو كعمل الكونكي وديت ما تنويش خدابك ويا عملوك ذاك جزاز سنحجلي خدابك جاد عليك واصل بل تردد عيد بيان او بلې بوجه دوی ویل <سؤال> دا سينګو نه د زقوم چې دا په جهنم کې ولاله یو اور خو چې کب دیو نو سیزي دا په کې سينګو ولاله د ټکا ازا يلک خیرون مزلن ایا د هغه اذالک د و او د قیامتونه خیرون بهتر دین زلن د جهاد تمل مستیانه ا هم شجر تزقوم او کوونه د زقوم دونه د زقوم خدای تارې پخپلا کړی دغه کیږي رقم دنه چورو اننا ان جعلناها ذكرنا تاريخ د د شجری د شجرت الزقوم تاریخ دا اننا جعلناها دا کی سرماغه کردولی ز داسو دا, دا چکم دي شجرت الزقوم فتنت امتحان لظالمین د ظالمان د فرجا وی وی اور که خوصه دغه نو اور کی خو ولر او انها شجرتن بشک چدا ونه دا تخرجوا دا بروجی تخرجوا سمنا روجی به تم بوتو را ټوکی هیبا اوروجی با فی اصل الجحیم طبخ د جهنم کې او طلعوها او د عرب په پنځ باندې دا قندې چکنہ چې دتصو چې د ارشه د وی پنځ باندې قبیح عین و داغه تشبیه ور کوي د سر د سر سره د سر مار غونډیو ییګی دما ته سر په شان دیو او باجه وی چمران د دغچ کم دي سرونه ده پیريان نو چې سرونه ده پیريان چې دینه دا لري حبي تر از تول اوه ميوه تول امانه ولا نه ميوه رؤوس شاطين تب وي دا سرونه ده ماران دي يا سرونه ده پیريانو راوي امه ماران ترجمه علماء کړی ده دا خو چې قبيح المنظر دي راځي او په انهم لآكلون بي بدون اوغي ويخه دو نوغي بي دومره سخت او لږه ته په انهم دي جلي لآكلون منها قولون کې بې د شجره الزقوم نه د ډېر لوګي د بجنا انهم احفظنا نن ح فمالئون لا ندوي بدکي دوي بدکي خيتي او دکې بمن حادثه د دې شجرې د زخمنا البتون خېټه بدکې نه حایت یوږي باي او بیا به تهږي شېږي نو اوس پپيرا پا پاسو وبسکی ثم ان الله معليه على شوبن من حميم او بیا به دې لپاره په دته کوم دینو یو شجرې باندې لزو شوبن خلف پي د حميم د ګرموبنه چې نه هتي ګر ويدي دی. اته دین وروسته پیږي ثم ان پای کی دا حمیم چدی کا دا حمیم چرین وی دا گرمی وب چدی د جهنم بحر دی باځه وی باځه وچ بل دی او باځه وی چې نا دا پکې دن ندی دی یوهې طبقه نه نقل کیږي وروه مکه ثم ان مرجعهم او بیا رجود دی چې نا ل ال جهنم دا دا چې کوم دی جهنم ته حمیم د جهنم نه بحر دی او یادونه چې بل طبقه دی اذا ویلی الله ویما سرجیا ته کړي نجی ما جیا کې ندی کړي ادا وجدا انهم الفاو بي بیا مونتي ابا خپل نو خپل ګولين ګمرا حال نو په هم على اسارهم نو دوی په دا يخرعون ورکه بکو بيګي او دیت حرکت ور کوليشي تابیدارې د مشران تا نديپکه تلوار کوي ناټو علماء د لپل پيهرهم سمنا دي چکم دین د ویت سپر پوليشي دیت حرکت ور کوليشي په ترپت تابیدارې د دي ابون دويپکه تلوار کوي څلک ورته کوین فورن لبهه کې کنه دا معنا دی دا دی رغو معنا د خپل <سؤال> خودي د لفظ ترجمه د قرءان وه ته یو او الله <سؤال> په کویو چوبه لا تدللا اتا کې سره ګمراو قبل همړو بيد زوینا دې اهل مکهونه اکثر الاولین اکثر پخوانیو متون او لقدر سنتیه او مونګر علی ګلیو پا دې کې د پاره د عذر ختمه ولو منذرین پیغمبران يرون کې پیغمبر رسول منذری هغه پیغمبران یروون کی چې دوی د خدای عذابونو ده غریب نه یرولې نه فنزور توغورا کایپا کان عاقبت المنذرین چې څنګهږي وخری انجام ده یرول شو یو منذر دی منظر یروون کی ته وایي منذر د ځان په زور تنه چا ته وایي یرهولې شویتا اومه تو غره چې سن یو عاقبت هغه چا منذرین چا ویرول شي دځه الا عباد الله المخلصین مگر برګوزی د بندگان د خدای او د دې اعظم نجات دامت کنیمت بنت ولا قدنا نحن قد قليك الله او ټکی وی چې ولا قد رسلنا به منذرین مداغ بیان اور د دانو علي سلام خبره نور قصیده چا ده نور قصیده الله نور پخیند چا دا پیغه د لوتل او د رغدا چې کم دینو کې کدا محمد صلی الله علیه و د اسو د هارون علیہ السلام مبارک اجوالن دا او داران د الیاس علیہ السلام دا او د قران د لوتل علیہ السلام دا او د قران د حضرت یونس علیہ السلام دا واقعا تم پندې ټکی دي پکم ټکی چې ولکد سنفیه مونذرین دا ای ارسال دا مونذر دا قديمي مساله ده دا ټول دی مانی لا ګره څنګه څنګه زړه یکه توحید ده کنه یکه ده د اسما رسالت موږ نادانا ا تاقیق سره چې کوم دی صرف په مونته کو نوح علی سلام نو په پیګه په سره رب انی مغلوبن فانتصیر خدای زپه دې قوم کې مغلوبه ما ځما بدلټه والی دا دی نادانا یعنی دعانا د معنا چې نه دا کړوا چې نه سوال زمننا. نوح عليه السلام نو پال نعمت المجيبون نو ډېر خلک قبلون کې د پاره د دعا د د قبول کړه قبل منكله قبول میکړه چې رب اني مغلوبن فانتشر هغه دا چې ونه جاينه ده کدا د اجابت مایان انده قبل له هم تک د ایابات بیان وکه او ونه جینه همغه نجات پر کردتا وا اهلहू او د حالت چکم د سره په بیړې کې سوارو مینل کر بیا عظیم دا غم لوی نه چې او جعلنا ذریته او موږ او کردو چې کم دی الانواد دد بهږي ذریته دد الانواد دد همول باقین عم بی باقی په دنیا کې وی باقی او نګرا مبېګه دا څومره مخلوق چیزې ټول انواع د نوح علیه السلام دې کړنې دی او دکننږي نو دی وجن دته ادمي شاني وي کنه دا اوجده کنه اداو ترقنا علیه بالاخرین دې کې چې کم دی لږې کومه دو دوی احتمال ویلې جوه احتمال دا رب یو وه یو دا تعالی په دې صورت کله بار بار راځي خان به به نو وی ترجمه به نه کوو مو او منګ پرخو خودو ذکر حسن مفعول ده ترکنا محذوف شو ترکنا او عليه ذكرا حسنا من غپري خو دو په د باندې ذکر حسن مفعول ده دي محذوف شو په الاخرين بيږي کنه پروستنو خلکو کي منل انبياء والومن ده په امبرانو دومتون نه اله يوم ذکر حسن من غپري خو دو په الاخرين کې او رازجی او سلامن یعنی سلامن من نا سلامت یا دی سلام دیزموند تربنا الانوحن پی العالمین مارو کخا او بیم ترجب دا ترجم دا دا شده ترقنا مپول مرع باسا او دا خود سلامن چرینو دقی مپول دی پمانا کے سنگا و ترقنا لے او منگا پریخو دو پدې نوح عليه السلام کې پروستنو دې نوح عليه السلام باندې پروستنو خلکو کې سې شېم پرې دا چې سلام عله نوح ان فی العالمین تک تک کې تک مقبول دی بابا تکا په معنی کې مقبول دی سلام دی وی سلامتی دی وی او سلام دی وی علل تو په خاصه فن نوح فن نوح علیہ السلام باندې په عالمین کې واقع دی یعنی سمونه یعنی تمام اهلی ادیانو ولادی د ذکر حسن کړي او د قشوا شو کنه تدی چې تمام اهلی دین نوح علیه السلام خپل پېښوا غړي کني غړي غني پله پېښایي غړي کړي نه د قدشوا او نه په کوم خير زماده جزاء د خلې جزاء تخصیص په نوح علیه السلام پرشت نشتا ان کذالیکا منگتکان انگی ها نزل المحسنين من گنی ان جزا ورکو محسنتا ادا ولی ولی ورکو انه من عبادنا المؤمنين دی د بندگان مومنان زمانو نی اوسری چدان واڑی چدہ تہ قولی جزا ورکما ها نجی د جزا ن لیکن دی قولی جزا وت ورکما د پرد خبر پکا دی یو چدی یو دار چری د مومن شی او بلدار چ محسن نشی ہا جو دی مومن شی ابلدی محسن شي دا مخام بوغتي او ثم اغرقنا لاخرين او بیا موږ غرق کړو نور خلقو چېغه کافر ده قوم ده دي او و ان من شياتي دغه خبره شروع کړي او یقینا چې کوم دي د الوات ده نه نادا د دليل <سؤال> زرا هر بالا <سؤال> ورکی دل <سؤال> دلت ده شیعه من دل <سؤال> ده ده او د دل عزتنا یعنی د هغه چا چې د د تعهیداری کړی دا اصول د دین کې اصول د دین کې نه په پروو کې هغه هغه سکو لای ابراهیم ابراهیم علی السلام مبارک اگر اگر چې د زمانه کوی د پما بن کې تیر شو ویلا ول مولید دی دوځه شپک سوا سلویه کل نتی شو شپ په کې دا ځاګه دی دزرا شپک سوا اصل بیا خلنه د یو پمابین کې پاسه لږوري خو بیام تعبیدی پښولو د دین کې کنه او بیام تعبید دخلش نه ل ایبراهیم علیه السلام دې اس جاء ارکل چې زه راغې خپل پروردګان ته یې متوجې شو دا راتبوم انا سو متوجې شو د قلب سلیم په ا غزله باندې چ سالمو د تعلق نه د غیر الله سره چې تعلق یې د غیر الله سره ونو دا یې نه سالمو نه شکونه شوبې نه سالمو پهږي ا تعلق یې د غیر الله سره نو او ازقان یک ابي هي په کوم وخت چې د خپل پلان ته وي چې هغه قوم یې په قوم ته وي چې د بابل سیدون کې دي ما جاتا عبد یا لپاره د سوشو د څه شی عبادت کوي یازا عبادت سش عبادت کويس سش یانو ايفکن الہتن دون اللہ تریدون ايفکن ایا دپاره د روق د دې حمزه مدخول ګری آ غټه کې دې ا دون اللہ پېګی کنا دا الہتن د تریدون ګری مپل دې او ايفکن دا ګری مپل له فلی ایا د پان د دروغ شازولو الها خدایان څه وا د نه تریدون کا شیر عادت کوي پخپل عبادت سره اصل عبادت دې عادت ته تو یم چې ترجمه دې را ثاني شي س ا توریدون الهتن دون الله افکن څه ویګه د اعلی احشې وانه خدای نه د پانه د دروغ جوړولو چې په خدای دروغ جوړولو کې د الله سره شریک کم کومې چريتي نو په ماځن نکوم نو سری ګمان تاسو پر رب العالمین چې داتې به صدا بن فریدي تاسو ګمان دي د ابو یوته وې تکا چې ميلې تلل ویو ميلادا ابراهيم عليه السلام ته وی مون سرهګه تلل چې کم دینو چې کوم دی نو کې کې امید دې ستا په دې د ما او که ستا پر خو لاغري دذاب بمټی شي. ماکران دیابت وی رادمه صلی الله علیه. النجوم فی مواقع النجوم فزینوا د فريو تلو د ستورکه از غیر دا پیرو. ولیدا قن نجمانک ضد چه دوی پا ما باورو کی چه زمد دوی حم یقیده ما نو دوی بلان شو دوی پا ما تر اپری دوی نو دیس ربا بیا گوارم اس پر بیجوی بی داده را پا رازه جی داده روخ ندی کانا پنظر نظرت مزن نجوم نو پا کال وی وی وی انی سکیم ز ما سکیم القلب ما بیمار ما, بی ما وی وی والی زکر چتان سرد عبادت کوای نو دی بیمار کڑی ما هغه دې څوک بیمار کړي ما نو زه پزله باندې دې څوک ما او دا بسماته پرې یوشو او دمه خبر دادا چې په نظر ابي قتل نظر تن پیو کوي ته قتل او په نجوم په کتاب النجوم کنه ی په کتاب النجوم کې چې کم د بوز پره داسو کوي نه دې چې دې په ما ته مات پیدا شي ما پرې او دې ځکه چې کنه خدانون وځه بس ځکه چې کان چې خو به بیا وګور چا پیرا وتا کنه دې د فحداوی ولی وي ځکه چې ارتم او کنه مګثي او بل چې کنه او يا پن نجومي په علم النجوم او علم النجوم کې او كتب خو شیخ په خو دین راضي وي چې فسه فنظرا نظره تن په نجوم وېدا حضرت ابراهيم عليه السلام باندې پښوارو اسکی تبارات له یواری یو یواری په تمرات دل نو داسو کته او خوي دا غټیم دی او قبل دی نو چې وې کتل چې اګه تیم دی نو وی اني سقیم په مو زير ماريږي دي بالکل دا رښتیا خبره شیخ باخدین راضي وی دي چې دا غټیم کې په د بیماری بيماري راتله نو ژوند کتل چې دا قطیم دی به بس ان قریب زنه جوړې کې غم سکیم څنګه ساصقوم نو پهرحا نه جوړنه ته خدا سکیم کو پایل دی کنه هغه تممر کړی دی کنه دې ورته حبه نو تکه دمر هغه وکایان تا سره راګی ان کړی دی ښا او او باز او خبره غرس مارتا مخ کې کومو باز ولله موچ سکیم مزه کوي چې ار شړې د وفات نه مخ کې بې بیماریږي نو خبر بالکل اشتہار خطو لیا دا تو لیا خدا ته تو کې خو شک نشته بدق شه دي نو حضرت دی وجل الله رب الجلال فرمای فقال وی فرمای چې انی سقیم ز بیماري ما بی د بیماري ما سقیم مول قلب ما نفتولوا عنه پیګه نو دی او ګرځیدل د حضرت ابراهيم عليه السلام نه اور اذن شاك کی او پیگی او زہبو الی ایدی لہم اور اختر چہ کما میلا او ډیر ورځې بوا اخللا نو فراغا پیگی او رمایل ش خفیتو پیگی او شمر ش مویسر بی په وخت کې پختوته راغلی دا پراغا وی راغی اف کا نو خل پراغا نورامایل شو خپیا تو د دد رامنادا او ال ال اهتم خدایان د دیتا ماتا ته وی چر سون پی کی کنه ادا دوا بیا دی دوا او گے چا پی تو امن پرتی شه دا پولون دا چرغان او دا کی شه پرتی کنه ادویچرا کی نه دا باګه پر مبارک شوی دا متبرر شوی نو به اځه وی دا متبرک شي وي نو سبا هغه ته چرای کړه او نو پکاله ابراهیم علی السلام مت ویانو کو اوس دیپتان وتوی الله تا کوون قرانه کړه دا داسې ته امونه ده ته پراتې یو خره یې نا په یوه غلی خوشاله پته دی ولی نو خره مبيږي چې کنه پندونه کړل یې مالکوم لا تنتقون یا رب زمانه خپای چې ما سره خبرینه کوي زمبپي کي زم له کوم او وست دي تا سره لاته تنت كون چې خبري نه کوي ولي ما نه خپه شي بيي باسرزه نو زه چې خبري نه کوي نه راځي اوس په سره دالو کومه تراادا په دې په جدي ان پران سره خپي شو عليه هم په دې باندې دربم به او وَخْلُ قَضِي وَسَرِ وَخْلُ خَصْمِي وَال فَإِنْ يَدَمَنَ يَمِين تَمَنَ يَنَ قَخْلُ دُ قُوَّتُهُ يَنَ بِتِطْبِر وَسَرَدِي أَوْ بِشْلَق قَشْلَق قَشْلَق قَبَز زِرْزِرِي وَيْجِي أَوْ بِس يَنَ خَفَق قُوَّتُ سَرَي وَيْجِي زَزْرَف قُوَّتِي وَيْجِي بِرَبَّنَ بِالْيَمِين رامو توجی فیش اپا چا جوړید کنه نو باور نه یو کی د خبر یوړو یا له وی دا دغه سوګه تا پرې خو دې دوه ابي اغا چکم دینو په ساسو خدای ټوله ماکړي مسجد رامو توجی دا چې چا دی ویل کنه خبر یو تا ورسو او بلاله چې درست جو کنه په غسخانه کې ما درځو خو ما خاچا بوي دې یا نو مساویدا خبر اغوی دا متوجی شو ایبراهيم علیہ السلام تا یذپون چراندې والے زپ یذپو څوک را مندې والے او قال نبی نبی ابراهيم علیہ السلام تا چرواړسته دل ادنه تاسو کو نده وتوی عبادت کوه ما د اکه خدا یانو تنحیتون چې تاسو په خپل جوړو وې دګټونا او د سرو زرونا د زرونا او دا سر جواهرتنا تنحتون د تو گئی یعنی جوړوي اول لو خلقكم وما تعملون شرقایت کی ذکر دی چې و ما تعملون کما مصدریه ده کما دی ول لو خلقكم وعملكم الله تاسو به یاد او ما تعملون او تاسو عمل پیدا کړی دی نو د تکي خوده عبادت کوی ول خالق د قدی او لبن لهو وی وی چتاس جوړ کړي تر طرفا بنیانن چار دیواری چار دیواری امام مقاتل وی دی چې دلې چار دی مری جوړ کړلا د ګټو د دګټونو والجی وې چې ډیر شګزه د زمکینه پورته کړلا اسمان ترته پورته کړلا او شل ګز خپل نو او دنیا لږی راځم کړو آدابکه صاحب راکړو ها او دا سدیش دغه ته غری یو دیوان او شلوی خغه دا دا دا داغه دا شلګه ز پلن شلګه ز پلن ته په دې اوري پکې 발ک دي الله په کوئی قال ابن لهو بنيانن فلقوه ها ځکه ته د میړو چې دوه په دې اور تبشیر مظاهر کې لیکل دي چې ور وژد دي لیکل فالعقوه نو وی غرداو په جهنم په جهه طور کې صخور کې وغرداو حاجی نو په اراض به اراده کړ په ابراهيم السلام باندې کېدان د شر او د پریبو چاغه د سېدل په طور فجعلناهم الاسبلين موږ دې وګرځول مغلوبه چکم دینو پاتکه مغلوبه په پا د خپل اراده کې او وختم ده اور نه جات ورکه او کان وی ارکل چدي روته دي سې سالم روته دو ویر زبردست جاوي پزان چوکړي ور دي ورته ټولوي نبيت اسبد نمشي وندې بے ایمان نه لړ نه چره مین نه نه بس وی پزدي ځن ټک پکړ جدا يما نو دارنگی بدننم جدا کئیگم چا عقیدتا جدای مکنا نو بدننم جدا کئیگم وکان چینی زاہبن مسراد داد خویح حکم راگی اول محجر صوبتی دقا دی اولنی محجرن دقا دی وکان بیو چینی زاہبن زدتک کون کی موتنون کیما الہ ربی پیگیا عرب فلتانی اغزیتا چماتی خودری دی چزمکر شام دا ز دې چې د پماته هدایتو کی په ترټه اه شې باندې چې د ما په خیری او امام مقاتل ویلي دي چې هر کلس مکه مقدس ته را ورسېد د مقدس شې مکه ته خان نو دغه د دې کې سوال د خدای نو نا شام چې دره ورسېد دې د کلي کل رب حبلی ای خدای ته ماتا ولدن من الصالحين او الوان د ماتيو ولدو د صالحانو د نیکانو پروري دي غار یلمه طلاقې الله په کوئی پبشر نه هو منګه زیر وروګه د ته په غلام په الک حلیم چدير صبرناک ووړي ا زبحه د هغه لکه خو د کین اخوت دون صبرناک حلیم فېګ په ایز وزندې کنه دی. او چا سو چا دی ګور علالول ته چکم دي نو شکل لګه الا لو لته قال كه خدود مددين جذب صبر کیدی شبل دقه شې فلما بلغ ارکلش اورشید دای ابراهیم علیه السلام, السلام مبارک نا اورشید نا ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام د اسماعیل سلام دی وګری ما هو السعیا سایتا سمانا ینه چردس سره امدان ده وصرا کولی شو سان یسما نا چدا مانا دا چیس آمعا خو چه دس را ایک کار کولی شو ولم اولی کلی دی چه دیتیم که ردیار لسوکال ولي سوکر اسمائیل اللہ السلام مبارک دا دیار لسوکال ولي دی دس را امدان کولی شو عدد دس را کلی ردی شو گردی دیر آگر دیدو شو ردی ناوبا دیکر نا او پورتو وانا مون واسیلین دی ویلیکل دی چې پهلم ما په لګه ار کل چې اور سیت د دسر اسایا هغه دیتا چې هغه کې منډه والی کیږي د صفو مروه نيانه ورته صفو مروه کوي دلته دا کنه هغه دغه چې داسه او توهیا شیطانان په مینا کې ویشتي کی ویشتي کیږي د وددري مل پکه پاسه لږه لږه قربانګا سره څېدل عمر دا کا دا مانا دا جی. کار نو سائمانا نتا دتی چې نو سائمانا دا ندی چې زړه سایته ورسید نجی یعقاد اورسید د دثنا سره عمر د کاروبار کوله تا دا من راځي چې د سره کار کول شو نو پدې ټینګیو چې بیا دې چې کار مسرکول شو خدمت کوي نو دې ځانې کني هه قالیا په نه جا وې چې ابو چوری ته ما انی ارا دا هغه اتحاله ما جیا په هوکي فلمانه چا اني ازبحو كا زتا انا لو او متفيكورو كا مناسب فکر پس سم مناسب غني چسه چلو کما ها دا خوب سينه دا خوب ادريش پي دي دري سول فرجي او پاتم تاريخ وانيولي او کدا بو نهدايه په هاشبه باندې دي کېلي دي چا تب تاریخوانی ولیده جی ویچ این اللہ اے یوسالی راغی چا این اللہ ای امروکا بی زبحی چا خدا پا تا تا امر کئی پا آلالو لدو جی نسوالده سوچکو چا دان خوب چی دی دان من الشیطان دی کمین الرحمن دی زکت اکر وزی تا یوم تربیه ہوئی. تربیه پی کرتا ہوئی کان او بیا پا تاکی دا دار پی پشپی که به ویلید نوصار لباندی چې کم دا خو ویلته په دوپاره پیږي نو فعرف چې انه من الله وی پی جن در چې د خدای ز طرفن دي نو زقته یوم عرفه او دا اختر پښپاندی به ویلید پیږي نو صار له قست کو د علل ولدته دا دا. او دالم نو ز کنه ح نهر نحرو ته پدغه اعتبار وې دا ان الاولي پکې نحر ال الاول توې کړه. ال نحر وناصر یې ال الاول بس دا د قضا تر ورسېد. الله هر جل جلال فرمایي چې یاب نه یا ان دی ارافل بنامی انی ازبحوکا فنظر ما ذا تو ګرا ما ذا ترا تسرا یا پیشکه ها سرای پیشکه اتاسو تم شمبکی ویلوغه ویچدا د روئیتی بسوري نه دي اپ ما ځاتره تسوی نه نه ما ویچدا ټیک نه دي ته اتکه می ویلو شمبکی او بلکې دا ترانه چې کم دی درای دا د روئیت نه نه دي چې سری چې باطینی لم دی تسره را یا پېشکې استا څو وخت وخه د کسنګه چل وږي هغه ورته وی ایف لا را ما تو امر اگر چا تا تا پی امر کی دیشی بچ چا دا خودی دا تر اپنا سا امر دی چا دا ما علا لول دی او ستا چی دنی زر دی چا تا با ما بیامو میں انشاءاللہ که دا خودی را زوشوا من الصابرین نصبرکون کنپ دی زبخا فلم ما اسلاما ار کل چی دی دوارا شو او منقاچ شو پیگی اوطل لہو او دیی راوان چو لیل جبین پر باندې. لل, لِل جَبِين دَعَام پَمَرَ عَلَذِ عَلَل جَبِين او دې ډېر اووچو پډډباني او ډډباني راوچو چوسه اعلی لې اونا دئنه او علماء وی چدان نه دئنه دا دلم لما جواب دی په زیادت تواصلو او په زیادت یعنی نه دئنه همغه ته نه داو کړي دام دقدا چې ان يا ابراهيم ان دا نه دمتو چې ابراهيم قد صدقت الرؤيا ریشتون کې ښه و ولي تا ښه ریشتون کې کا چستا سمرا چې کوم دي طاقتونه غټول اسباب دي او جلل کنه عادی برابر او ان كذلك نجل المحسنين موږ جزاوار کو نه کوکار ته چې ار یو سړی د خدای په امتحان کې کامیاب شي او ان هاذا لهو پا دیس ریم کیاس کی گئی کنکی کی بنا اول مبین دامان وفدینا ہو او منگ په عوض ددکی روڑو نادا فدینا ہو او منگ په عوض دد ابراہیم خلیل اللہ کی روڑو منگ پا عوض ددکی روڑو شوکر او پا عوض ددکی مروڑو بے زبحین عظیم پا یو مزبوحی لوی سراغ لو يا عليم ولي دا هغه ګړدې چې کم حابيشه قرباني پکړې وا او په جنت کې او ګرځېدو هغه په کې اسماعیل عليه السلام مبارک شه کم دین وسو ابراهيم السلام مبارک یې هغه وروډو هغه الله دې کې خو ديزو هغه کهلال کې د کهلال ښه پګي او د دد چې کم دې کنه د حضرت مبارک او دا زمانه پوری وداغه د بخکر چې وی دا په خانکاب باندې ځوان دی او باقی هغه جنتی چې کم دینو کې کسو د جنتی شیو دا هم تکا چې کم دینو سو هغه خو لري نو هغه پور باندې په خیدو دا په خیدوونو نو والسلام علیکم او د اخکران تلوان راغښتو اخې خانکاب باندې ځوان دا یبره پره او باقی چې کم دی کنه دا وو تاسو باقی وی اقلت خون دوا اګه د نن نګان وخړه په دې او نو له حاضر دی وجره د قشه زکه چې هغه قربانې پخیدنه قضا په حاشه تل جلالين ها ہونا د قزیک اسمنه د کته چې خدا ما ته پته ا بیا اخره او دغه وخکرانی ووخه ا د نن نګان مې نګان خول دې انسان نو دې خول زکه شو او بد ده معنا دې ان فوتى بعده شي و قضى نهو من فايز ذكرو بزب حنا عبيب فاجى من قرباني شي كم دي قبل مرتين ذكرته قبل في والد حابين قبل شو ودي ابيال لحضره قبل شو ها وتركنى عليه في الاخرين سلام على ابراهيم او كذلك نزل المحسنين ان او مینه به باندې مؤمنین دا مکه تیر شو کنه جو او مونږه زیر یو کو په دا زیره مکه په باندې بشاخ په دې کې غنه او مونږه دې برکت ته علیہ السلام په کې ولمو دي کړی چې دا دلیل په دې خبر باندې چې ذبیح چ دی نو هغه بشاخ نه ولی زکه چې دا ابو بشر نہ عطا ته کنه دی نو ا ته ته آزاد مغيرت نه کوي ا د موخیرت څخه لږه کوي دوی په دې استدلال شوو دي چې د مهج چې دي اغه د إسحاق عليه السلام نه بل ټوک دي چې اسمايل السلام منګه زیره برکت ده د پښحق عليه السلام نبي مم من صالحین چې را پیغمبر وو د نیکانو نه او و بارکنا علی او موږ برکت واشو پد باندې په دې صحاک السلام ولی اکثر چکم دي پیغمبران د الود نه او بے که نا آو, او بے, بے جا لنا اکثر الانبیاء من نسلی چو اکثر پیغمبران در در نسل لک نکل کنک او دقا چیزا او نبی یمین سوال ہی او وعلا اصحا او ومن ذریتیہما او, آو دقا نگی سے کم دین مغم برکت وچو پا خیلی با پا خیلی مبارک ماندی او پا اصحاق علیہ السلام اگا با برکت وچو او ومن ذریتهما او د الوان ددارونه دوه قسمه خلقتې محسنون بعض یې نیکو کار دی مخلص دي او من او بعض ظالم دي نفس یې چې کافر دی فل ځان باندې ظلم کوي نو څاڅر څه ضرر نشي کوړي ظلم کوي او ولقت منننا دا بلا واقع وري او موږ احسان کړو موسی علی السلام او بهرون علی السلام نبوت تم ورکړی نو ډیر کماله تم ورکړی او ان جاءینهما دادا پدما زریدا دا. او من گنجات ورکړیدتا او قوم د دتا منه کرب العظیم دا غلوج مصیبت نا چا سوا د فرعون وا ولامی وا کنه دی غلامان کړیو کنه او نشبناهم او ددی پنی اسرایو سره مونږه امدادو کو یککان فقیتانو فقیتان نو پکانو اوج کم ددا بنی شایل قالبان فقیتانو حاجی ام ات او اتین حمل کتاب المستبین او ما ورکل دې دوانو ته هغه کتاب چې کوم دی مستبین سمنا بګي کانا ورکه ښا روحا روحانا روحان په احکامو روحانا په احکامو او مستبین دمنه چې بګي چې عقب بیان پکې د حدود دا بیان دا او خپو وضاحتو مستبین دمانه بیان د احکام په او د دین د مثالو په خپ خپو اَو هَدَيْنَا هُمَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ أَمِنْ هِدَايَتِهِ كَذِهِ دَلَالِ نِغِي اَو لَالْنِغِي هِدَايَة مُتَكَل وَتَرَقْنَا دَهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى هَارُونَ إِنَّا كَذَالِكَ نَزَّلُ مُحْسِنِينَ إِنَّ هُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ اَوْ حَضْرَتِ إِلْيَاسَ ابْنِ يَاسِين دا چې کوم دی الیاس علی السلام دا الیاس ابن یاسین وته وی ابن عسین او دیش کم دی د علواد او هارون علیہ السلام نه دی کم حرون چې موسی علیہ السلام خپل شکل غور دي د هغه داوود علواد نه دي داوی په انواد کې دی داخل دي از قاله په کې کنا وا ان الیاس حضرت مبارک صلی الله علیه و سلم خپل پاکي چې حضرت الیاس علی السلام لمل المرسلین دین د ټولی دراگلی رالی غلی شوی نه وو ا دې کوم ځای کلیو بالا بختہ لې کوم ځای ته دا غریاد درا اصل بالا بختہ بالا بختہ پېږې راځه که خیر خبر اده تا قوم نا ا ز قالا پکم وکيست او خپل قوم ته چې الا تتقون ایتان سرخره می ریګه اتدونه دا ش عبادت کوي بالن دا بالن دا بال بو چې نه کنه وې دا رورا وې دا چې کوم دی نو کې غټ بوته وې دی د زمکې نه چې کوم دی کنه او دی شلګه چې دې مده پورتو نو نه غټ غټ جوړته شلګه دا, دا سلور مخنو سلور مخنو او د دې سلور مخونو سلور مخوي او په ار مخ کې ځان لزان لستر کیږي د دې دې کزان لسترګي به دې طرف ته مخ واړ کلا نو خلک راتلله او هغه به کوم د لسیدې له ګوډي دا ته به سیدې له ګوډي سلوور وانه طرف ته تلکه بیت الله هم پک خو دا ته موږ ته او بل ویدا قانون څه د سرکم خادمان چې کم دیو کنا بس خادمان وېدا چې کارو کډاډل خادمان بصره ناپټ نو یا که کم دی دا غوکو کم شریح چه بنه بیواندو کنو لاؤول بیر را وستانگا جنه ندل تبیشپا تیرون شپا متبرک هش دل تبیشپا تیرون ناغا پده پیش بی او دا آگه چه کم بس آگه چو سرسکو لغا بیو دا کش بی دا علم او دالی دا کسی بیوکولی نازا اتا عبدان او دا بیخا اتا دوگ نبانا آیتان سو عبادت کوای دا بال بوتو او و تا ضرونا احسن الخالقین بالا بک و دا دا کوایی کنه چه بالا و بک نده ما تا سنویی دا شر جاویی که او و تا ضرونا آو تا سو پریگه دا احسن الخالقین عبادتا احسن الخالقین عبادتو دا دیر کولی دا صورت ور کون کنا خالقین دلتا مصویدین مانا رک اولی خالق یو دی مدلته د تصویر کې نو تصویر جوړوون کې ډیر دي کنه دي تصویر جوړوون کې ډیر دي الله حولی منصوب دی دا د احسن نشکم دی بدل دی پیګل متحسن متزرون احسن الخالقین الله او تاسو پیګل دی ای باندې دا احسن دا خالقین او د مسوډین او چې الله دی ربکم و ربباایکم الاولین فقت ذبو هو فانکم لمحذرون پېږې دې تکذيبو کو دې په حاضر کې په اور کې فل پنا الا عباد الله مگر عباد د بندگان دخله شي کوم دي ا لم يكذبو هو پېږې ان دې تکذيبو نکو تکذيبو کو وین نک نه کان دې تکذيبو نکد چا دري لاس علي سلام او ترک نه سلام دی وی په الیاس خیلو الیاس خیل په یعنی خلاص خیل ستوي الیاس خیل دا مننه چې سوق د الیاس علی سلام تا بی وو بی او تفسیر حلمانی کې لیکلي دي لکه لک خالد رومی دته چې څونه مریدانو ناګه ته به خالدون وي علی دور مې وتابې کې دا د سې دیل کړه د الیاسینا یعني سمانه نبی دی لکه ها د دې نیند خوځي خیل دا دا تک شي کڅه ده کله په الیاس خیلو یعنی پتا بيدان وديليه عليه السلام چې د سرچاته بيداري کړې ده څه پېښې ان نا کذالک نزل المرسلین انكم من ايواد المؤمنين و ان لو من المرسلین یاره سمزه حضرت مبارک وتقوا خوذره دي خدای غته لګیاله اے ته دغه هوغه وتکره کړه پټون دي ته تلاوت کوي کنه خدای پاک رسولاته وي و ان الیاسا لم من المرسلین حضرت الیاس علیہ السلام هم په زمرده پیغمبرانو کې وو کله چې په دیم کې ورسیدا تا ته بمړچی څوک وان کیا وا انلوت ال من المرسدی لوت علیہ السلام د پیغمبرانو ډغه غره خپل خپل خلد په کافر په پاتې شو هغه ته دونه تکلیف تا ته بمړچی دا کوه تا د پی فجی چې سم جوور نظر وا چې کنا ایمانو تا کوي ابو عبد الله سیو ویو وی چې وکړ کنا دا څه په مزه مده وای چې په دې وګونی تاوري او سخت په صح سخ ته د بور پکې وکړه دومره خوشحالي په مختز مکی په بل شي کې نشته دا بیان دی دومره خوشحالي دا واده اولش پم نه ده دا بیان دی دومره په بل نشته کله قرآن شریف باندې رده په 10 روغوي کې او په تل کې مې پی کې کنا او بس چې پکې سوچو کنو ته په هریان دومن دا دو خوشحاله که شیع برنشتا جی راضی نلحاظه و ان لوتن یقین ان لوتن السلام لم ان المرسلی دی چاہتاو احل سدونتا دی پیغمبر دی احل سدونتا اذن جاینا ہو جدتا منگن جا تورکا او احل دتا اجمعین طولتا او دو کسان ریلی سیر پیگو او الا عجوزا مگر اغا سر بڑے فی الغابرین او بکه ماندو کې وا چا غره د ایمله ادا او ثم د الاخرین او بیا مې هلاک لا غنو پګټو او انکم ادا قتصخ او انکم یهلمکه ادا سیا هلمکه لا تمورون تاسو دیرېږي علیه بدوی باندې علیه من علی آثارهم مشبحین په وخت صبا کې یعنی دروځي دروځي او باللیل دشپی ابنا تاکلو دا ځاګه نه لږه چې دا زیبان نه کم اعظم نادر شو نه دا شیخ تواجه او ابن یونسه او یقینا یونس ال سلام ابن متى او ابن متى نامته د مور نوم دی دا حدیث کدا په حدیث حدیث کې راغلی دی دا مور نوم دی د مور ته نش patted لم ال مرسلين د کم نینواتا اهلن نی نوہ نی نوہ می مزافہ دی موصل دا مزافہ ته موصل له دا او سمسته اهلن نوہ ته دی پیغمبر دی دا صدا پاس یو لا خلق خدا صدا پاس لا خلق دی دته دی پیغمبر دی او اس ابکا پک مکن ور خبر مکر واد ودا یا ویګی یوم کڑے وصرت وینس کی بلې مکر وصرت بیا دلته و تا جت نشه تاثیر په ترجمه وکم کنه چادا به په تاسو مت وی کنه راځي او دی بیا لاله اس اپکا په کومه کې د دی جن او تښتید یی لاله اله ملک مشروع هغه چې کوم دی بیړی ته چې په خلکو ډکوا نو پسا حما ساحما سمانا ده بيګي او دی شریک شو د خلق سره په قرن دادای کی د فخسنی اچولو کې سچو شریک شو فقران دازه کې د خلکو سره شریک شو چې شریک شو کنه نو له دی وځنا مالنا په کوئی فرق کانا منل المدحذین نو دی شو د مغلوبونه په قران دازه کې اے فقران کې دی مطلوبه شو قران دازي په دروغه تک په بل هم په دروغه درې کردل نو ځانه کنه ورواچو د دریا ته فلتقمخ الحوتو دیګي او نو روخ تیر کدل را اغه مئی او هو ملیم او دې رات کې او په هغه شی باندې چاغه باندې ملامتیا بي دي شي څنګه چوله دې بغیر د اجازه څخه نه لاند کلا نه ډ بی د اجازه څخه نه لاند نفاقي کار باندې ملامتیا بي دي ناشه کوي او یادار چې هو هو ملیم منادا دا چ دې ملامت اون کې خپل ځان لا را چداولي ولی وی جاز تراله م ځان یې ملامت کو نه منه ما ته خدای دې زپه دې خپلې جهات کې دوکه شو ما ولی ته خو جهات یو کېنه په دې جهات کې دوکه شو ما په دې ځان ملامت کو الله په کوئی چې په کله ولا انهو کژتدان لوط عليه السلام دان ايونس عليه السلام علل انه كان من المسبحين كذلك التسبيه كون كون نه وکم تسبيبي لا اله الا الله سبحانه كن كنت من الظالمين د دې نبی نو له بيسا ته ترن تیر کړوي په بطني هي د دې ته ا الى يوم البعث تراګروز په چخلګ راځي جلدي کولي شنو دې چې د قیامت پر جندې او او د دې مې د خېټه بدد ده د پاره قبر وي قبر به قبر نو معلوم شو چې په دنیا کې اوسر تم ني ځان ته خوده په ذکر ميلاوي دي شي دا امان نشو قبل اچو نو امان نشو ته راځه انه پنداب زلاخ دي منګه اوغور دو د خېټه ز مې نابل ارا بيګي افسر په کلو میدان کې یعنی ااده سیمیتان د چسو او درخت پاکستان نه په کولو میدان یعنی د تاونی غنی منی وغیر نشته سم میدان دی هغه مې شکم دی نو دی حقیقت مایه با توه ته او دی بیا که کوجی په خوله یې کوي دا چې مایه دی او چې یو نسله تر مبرک کوي کوي چې دې موږ دلته دا څه نه او په او په دې کې دا نه تاسو شوي دي په کې ورزکه سلوی خروزي تقریبا 300 دي او که غشپ وغشتي دي په دغه پخمی په ويږي هغه چې دې کنه وېدا چې شوي دا وجودی دا چې دی لکه د مرګه دا بچی چې وینتا چې دا وجودی شوي زه کوم وی دي کنه واچي خو خدای سي دغه نور په غده امبت نغري او هو او دې بیمارو بیمار دے لیکن سخ بیمار دے جی او آمبت نالے او منگر آموٹ کو لاؤک دباندے شجرتن فی یہ یو سو یو چکم دے من یختوین د پیٹا کدور مترک کدوری که پیٹا کدوری دا پیٹا کدوری والی دا پانا کھا چدا دنور نا بے بشکی بل پاگی مش نکی نی مچا و ما شعودا پی نکی ری پی قدو بانده دا قدو خبروخ نا پیٹا قدو چه دیر زبردش شهره پیگی دا دخکی وجه نچه مبارک دی او باکی دا او گد قدو چه دی اگر تا دباوائی حتی حدیث کر آگر کان نسول صلی اللہ علیہ وسلم یو حب و دبا دا او گد قدو دنبی علیہ السلام دیر دی دا قو پیگی تا شاکنون سات زمان پی واری پسر بای اوزلانا په خپل <سؤال> اجتماع د مراقبه وکړه نو چې ما چې څوک راړې ماته به چې تکدو را نو وزلانا بازار کې ماشه کور ورته مې مېدا پخ ما چې پخ کا مشور څو خورې خلک چې مدرسه ته ورسېد نو سر درد مې کیږي دی په هغه د عمر برکت دی دې چې دې کنه د مې دې شربوال برابر دي کدا نری شین او کدا نری که دوی او که دا پټک د دوی نو ځوان دغه سره چي او دا تمه دی د پاره چي او زه نه په تیزی کیه همراس په دغه کی یو بل لاسو او ګرمي ته وځنو باشي ګرمي او باشي ګیسو باشي صح مخرج د ګیسټ ها کار چی کا هغه چټم دی خو کیو کتنا او ترڅ کوم وي ار څنګه چی په خان دلون ته پیدا د و چرچه دیجو بیوالی اے داقی و خدا مبارک کردی او داقیه یونس علیہ السلام مبارک تایدان که لکل دی تفسیر و کی اور گلن تپاسیر و لکل دیجو چبل نارا چبل دی داقشو چلا باقشو نو داو نقو بلالا او با دی که داقر نت نقرالا بیگی او ها او سیرالا او داقر او سیر جی او اگی داویی تیو دو تیو دیجی اسا کبه وته کته کړه اده بدا غینې په اورده دا غېدا کاو واړو په کتابشری جلالین کې لیکل دي چدا صدا او هغه لیکل دي چې معالهتُن معلسته ویو غرسنی, وشیده. غرسنی وشیده. او شهدا غرسنه او دا غې بوله په اورکول کې انکه په اورکول وسالوي دوی او وی بيو نو صلى السلام دا غو شه چې کوم دي شکل جوړ او هی پېګې هغه شکل د بیا خپل موهر ګرځول هغه بلداه هغه کې ګوت ورکړې به ګوتې و نه به سغس وی چند ځای چې له نه پیرو نه غغنه نو د دې په ځا کې نه نه حرام نه کنه او وی هغه شکل ورکړې نه غیر ګوتې کړو هغه شکل پکې و د شپې ورځې کته زم ما ا څه شي خو ځکه پینځه د ما په ها خو ګور ځه د چې د دې مشه نه کوم پیر او دل کنه نو د دې حق څه جوړ کړي دي سړی عقل جوړ نو چې هغه څه ولې جوړ کو نه غد به په خپل ګوتې کې غمی کو نو د شپې بیا و تا کتل ځا ته نه نیامم په خدا کړی الهرج الجن فرمای ما احسن نہ او دې موږ اولېګه اعلانې اتي الپن موږ دې لېګړو فاستدینا لکمکی او فاستدینا امخه مخک دې دینا اوم فاستدینا اوم اعلانې اتي الپن او یزيدون سو so, یو لا خلقتا مې مې یو لا مے اتا الفصمن ہے اے طالب او تو کی ترجمه کومه اوصل کرتی زر سر کرتی زر سکی یوسف بيه ک په دې پورتو درسونه کرن کار دي درس دوم را کار دي چې هغه لفظ باندې دا به لفظ په دبا بدلې تب ظاهیره ځان سره د الفاصو پیدا کې الهی په تان تاریخ پوي کی الهی بچنی پی کی ګره چنده خیره د نی یا خپل درت نشي کولای وای او سلزه نسل زر یولاتی او یزیدون او علما ویو چې او یزیدون چې دې دا څه دي دا او په مانه د بل دي بل یزیدون نو یزازی از څونه سو کوي چې سل زر دياتې سو کوي د زر دياتې سو کوي سل بیا زر دياتې سو کوي ډېر زر دياتې نو دونه کسان دي تلا نو پامنو دی ایمان ورو اوخدسکی کاوخت رندوده عذاب کې کدا آسانو کې آسانو پټیم کې آسان ګرهکار شوکا د کې ایمان ورو نه فهمه تا نه هم منګزی ته نه پورتلا الٰهین ترې وخت ته پوري شاهد دنیا ژوندګی ده ان پستتیم ته یې گی او طلب د خبر او کدا کافر دمکه معزمه نه چ ان رب کل بناتو چستا استاد پرو دیدګار د پن نون دی اول حمل او دزوینه په لپاره سری ا د اڅکنده نو سری الکه ځامن دی یره رنده خبر خدا عرف نه مخالفته چتا سره ځامن درکې او خدا په خپل لونا دی عجيبه خبره ده اته سواله اوه لن په کويه ها چدوی دي پرشتوت د بنا پوه نو دا بلکو پر دی او کنه پرشتي ته لور دا نه بلکو پر دی کوي هم خلق نه ملائکه یعنی ماتو زه هو ګره او لګوارو که دوه خبرې دي جلالین او دا شعبانی او دا شرقی د خلایل چې کله چې درته که دوه خبرې دي یو لایکوت کان او ملایکو تاب بنات الله ویل یو کو پر دی او خود اطلاق د بنات ان کو پر دی ویل بنات عمره مونثه نو الله وی چې ما پیدا کول نو دی اپا استیم پیدا کول دي وړي دي چې د مونثه دي دا بالکل फड دي نو مستقیل کو پر دي په دې نه قابل نشه کولې او کړه پرشت مذکر واحد یا مونث ویر مستقل مستقیل کو کړم خلقنا الملائکه اي موږ پیدا کړو پرشتہگان پیدا کړی دي پرشتہگان اېناسن زنان او هم شاهدون او دې کلمه په پرشتي پیدا کولو دغه وخت دی حاضرو من ابکهم دو جده سره د دروغونه لیقولون وی پېګه تانه به با پې خره سې کلام دا دا چې د دې د ټوله ماملې دارمدار په دروغو ودي یوه ورځ څه زبردست خو برګره دا, دی دی. <تصف> دا بنا د پاسې په پاسې دا اوس په پېښې ماملت په دروغ بنا د دروغ پاسې دین او هغه باندې بنا په دې کلام پېګه ته خبر دا بردا ست خبره کړې ده اپ کې هم نه دا ته کې الله چې الله پاک صاحب الوان دي الله اکبر و دا ان الا یقولون ویه چې ولذ الله الله تعالی صاحب الوان دي او ان هم لا کاذبون ادي په دې کې درو چدي او ګورلا خو خبره زکه چې استوا پل بناتا ا استوا پاک ا استوا پالي حمزه د وصل پاک حد چه بېری ګوري هيا اللہ ورکڑی لونہ چکم دی علی البنین پر زامنو باندی اما لکم صدی دانسو اللہ رکی پر تخکمون چد دانسو خکم و قویدہ خکم باسدو او فلا تذکرون نسیت نقبلوی ام لکم سلطان مبین او کستانسو رپار دلیل دی اخکارا پر دی مسلا نپا اتو بی کتابکم روڑی یو اسمانی کتاب کتاب <خخخ> روڑی ان کن تمسان او اللہ پا کوئی جمدق و جدا چو او دې زالمانو غره د ولې دی بینحو دې تجویذ او غره د ولې دی په ما بین او با بین جنتی او په ما بین د ملایکو کی ملایکو ته جننه ولې وای ملایکو ته جننه زکه وای چې جنتی سندی چ کم دی نو کی یکا داګه ته پټوالی ته وای دا پرشتیم د خلقو د سترګو نه پټې دي کڼري نو دې باندې متلاښت د جنکی هغه پوښتې رازې ننا سبا وی چه دی فلر دی او ملایکی بنه هغه سبو کوبل د حق تعالی کې پیدا کړی نه سب پیدا کړی کې نه مطلب منتقدی چې دی ګرځولې دی په مابین د الله تعالی او د فرشتو کې نه سب ځکه چې دی ملایکاتو بناته الله وایي کنه وي اوباز اولمو یو بل خبره کوي چې څنګه چې دی ګرځولې دی په مابین د خدایو په مابین د عین جناتو کې نه سب او ځکه چې خدای پاک وعده یا جناتونه کړې دي یی د هغه پیرې ده دا زالمه دا, دا, دا په بل خبره کړی شدیده خدای او د بندې په مابین کسه کردو لري دي یعنې سب نه سب دا معنا چې د جناتو کې چې ال ویو چې نه الله تعالی چې کم دینو د زوج جده پیریانونه نه لا نه پیریانونه زوجي ده دا, دا. دا, زوج دا. دا خبرم شته او رازې او بل چې دی درې مترجمه وری په ونه پیږي د خوښی کنه درې موره دی هر زولید په مابین د خدای کی او وبین الجنت په مابین د شیطان کې نخبو ولا هم جنت نږدې کنه دی نڅه دغه تو دې بیسنګ ا ته شو یا خدای او کډام شي وی دات چې کوم دی شیطان د خدای پاک رو دی هدا رو دی مچاوته وی دا سنگر ورنی وینې باته یو خالق ته خیر دی بل خالق ته شر دی نو خالق ته خیر خدای دی او خالق ته شر چې دین او احرمن دی دا شیطان دی کنه ویږي خالق الکدبر حدیثو کې پکار شکر جمع تر ډیر نه دی راغلا او دا په حدیثو کې پکار شوې ونی چې دې کردوړي په مابې نه خدای او د ابلیس کې ورو ولي کړی دا وړی یو خالق ده خیر دی چې یزدان دی او بل دا دا. خالق ده شر دی چې احرمن دی هغه شیطان دی دا کدا په حدیث کې دا الله پترا کوي انا چې دوه خالق او رات لري ترجمه علماء دي کړی دي ول قد علمت او تاکي شر چکم دي علم دي جناتو تا جناتو يا تا زمنا بهریا یا پریشتو تا دا آغه پرښتوسه کنه جنات منځو هغه پرسته ای ته وایل دا کاوله ترجمه خو ما د جمهور غریره کړه نو ای لم دي جنات ته چې انهم دا کافر چي لمه ترون به حاضر کړه سو حاضر کولي بشور ته پتا کی یقینه به تلک عاقیدت پتا کی یقینه کپبل او سبحان الله پاک دي خدای الرحمات احسن یسفون جدی الله الرسابتای او الله په مشرک جي الملائکه ته بناط الله وي <احسن> <متدرجم> عباد الله المخلصين مگر بنيغان د خدای برگزیدہ او وي چې کم دینه سو دا الله توصيف په بناط الله کوي کتنځه کوي ها سگهي او وي تندې کوي الله په کوئی چې په انكم تاسو چه وما تا عبادت ما تعبدون هغه چرته عبادت کوي ما انت مالي نیته سپدي باندې مي فاطنين ګمرا کاون کی اچال غبی پاتینې نه اګه دان کی او خطا کاون کی اچال را سوالین ف اصل ک سوالیون دې ک نه دې او شالين شال سوال جهنم چې د داخله جونګه جهنم ته تخره پایلم پا کې اول نه په کوئی چې دی مننا او نشته د زمنا دا جبرئیل علی السلام نبی له السلام ته وی چې موږ په نا تولا نیو زمنګ خدای او څرغان له پوتېږي په خپل کار باندې هغه کې مرتبه ده هغه پوری کنه په قضې چې به عبادت ته خدای کوي ما مننا د جبرئیل السلام او چې دا و ما مننا ساری. او قدرې چې کله چې کوم دي دا شو کنه او خپل لایلو تد میراث کې نووي سلام اسد منتحات جبريل عليه السلام او نووي بس وي بعد دې دا کې نور زه خاصه کار نشم کولی مرتبي چې ویلې ما دې دې کې پرېګدي نووي له سلام وتر یو بس مدارکی وته شو ما مننا الا له مقام معلوم مقام معلوم دی زد د زی پر را خطیشو ما اخواز ماتا نور سب علم نشتی صدق قریشو ما زیدہ سبا و خبره لنای خبرہ جمحورو قریده جی سمارتو اول الله اوی خام اللہ پا کوئیو چا اوی جبنی اللہ السلام چوا ما مننا رسول اللہ تا اوی چنشتری زمانگنا یو کس ایلا له مقام معلوم مگر دا اگر دا مقام معلوم دی درجه معلومه دا متعین دا چې پدغه قضې کې به دې به باندې تمہاری په توګه حاصلې د او ان نه موږ او موږ چکم کوم سب ترون کیو دیږي پماند کې او ان نه موږ سبحون موږ د الله تسبیح ویل کیو او ان کانو اته څیر چې کوم دی و دا کافر دمکه معززې یقولون لا یقولون قبل بهشت النبي صلی الله عم به د 92 سماما چې لو عندنا کڅوځي فنونداتې شو هه کڅتوي زموږ پنيز باندې ذکر من الله اولين کنا او ذکر منا آسماني کتاب ذکرن آسماني کتاب من الاولين بګي د اغپ خوانو خلق او د امم واذيو ولکن عباد الله المخلصين وې بمږه چې کوم د بندگان د خو خاص بندگان د خو او برگزیدہ اون او بھی کفر یو کو بزی قرآن باندھی شکل وترا گئی پس او پیا علمون زدی چیک پد عاقبت و تمالو وشي او اللہ پ کوئی چھ ولقت سبقت تحقیق سرا پیگے تیر شیو دا پ ازل کی کلمت نا کلمہ زمنگا لے با دین مرشدین دپان د بندگان زمنگا چاغا پیغمبران دی اوغا کلمہ کما دا کلمہ دا دا یہ انہم المنصورون یا یقینا دې سره به الله امداد کوي منصورو سمانا الله امداد د دې سره او ان جنډنا او یقینا چې زمونږه هغه هغه لخر چې دې چې مسلمانان دې چې جهاد فی سبیل الله کوي دا لخر زمونږه لهمل غالمون دی غالب دی اے یا سيفا یا حجتا یا په دنیا کې او په اخرت کې یا په دوام کې خبر خبرې پکې فتولع انهم نو ایراد کده بينا حتا هی تریوټې ما پوری چتا تا الله له جنگ لا وی جنگو نو پکې او ابصرهم ا انتظار